ألا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولاشر أن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودعوا الصبر سر الله العظيم qalau sallallahu alaihi man salaka tariqan yaltamisu fihi alman sahallallahu lahu tariqan jannah maka maqala sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa kerana Allah Subhanahu wa masih lagi memberikan kita taufik iaitu kemampuan untuk kita datang ke sini meneruskan pengajian kita setelah kita cuti selama 2 minggu hari ini pun lambat minta maaf lah ada jemputan tadi di Bangi biasalah cuti sekolah ni kan banyak sangat jemputan banyak orang kahwin tunggu korang ni suat kahwin lagi banyak cuti uh, kita mulakan dengan tafsir dulu kot boleh? Tapsir dulu. pastu lepas, lepas asal baru kita ambil kitab pengenetan tentang umur insan. Boleh eh? <tuh> Jadi kita... Yang tak ada buku tu. Nak beli? Ha. Ada ni. To Tok-tok ke. <tuh> surat 489. Kita mula daripada belakang daripada surah An-Nas. Dan dua minggu lepas kita dah bahas separuh daripada tafsir dan ulasan ni kita sambung insya-Allah mudah-mudahan selesai kod surah ni ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka surah 489 perenggan yang keempat. Manakala sebab Diulang-ulang perkataan manusia dalam surah ini ialah untuk menambahkan lagi penerangan dan penjelasan tentang martabat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia. Allah SWT berfirman Tuhan sekalian manusia sedangkan Allah sememangnya Tuhan bagi sekalian makhluk. Ini bertujuan untuk memuliakan martabat manusia sebab itulah ia disebut secara lebih khusus. Alasan lain ialah kerana yang meminta perlindungan, lumrahnya adalah manusia. Jadi kita kalau kita kira tu ada berapa tu? Qul'azrah bin nas, malikin nas, ilahin nas, fi sudurin nas, minajin natiwan nas. Ada lima kali ya. Eh? Diulang lima kali. <coughs> Jadi sebab tu surah tu, ni dinamakan surah An-Nas. Malikinnas raja kepala manusia, ilahinnas Tuhan yang layak disembah bagi manusia. Jadi bukan saja manusia sebenarnya, tapi seluruh makhluk. Cuma di sini pengkhususan tersebut kepada manusia. Sebab <coughs> perintah itu kan uql. Katakanlah Wahai Muhammad, Nabi Muhammad adalah penghulu segala makhluk dan juga manusia. Jadi dia lebih khusus kepada manusia. Firman Allah maksudnya ayat yang ke 4 tu dari kejahatan bisikan syaitan yang sentiasa bersembunyi min syarril waswasil khannas min daripada syarr itu keburukan waswas tu waswas lah. Nah, cuba kalau boleh cuba cuba dapatkan dia punya apa terjemahan perlafaz tu Besok dalam semayang boleh ingat. Lah. Dan juga boleh belajar bahasa Arab juga. Min daripada syarih keburukan. Waswas -was tu waswas -was lah. Khurnas. Khurnas ni adalah so seekor syaitan. Yang tugas dia memang untuk memberikan waswas uh, -was kepada manusia. Bila seorang anak Adam itu datang dia ke tempat uduk untuk mengambil uduk. Maka akan datang. Al-Khurnas. Al-Khurnas ni akan datang dia akan membisikkan was-was ha, ada orang ambil uduk satu jam ambil uduk satu jam saya dua, dua, dua, satu pondok tu menterasa saya pergi dua-duk jumpa dua, dua orang budak lah biasanya ambil uduk satu jam di, di, di temboro tu di Indonesia Jawa, Jawa Timur saya belajar tu budak tu sekali ustaz ambil dia pegang dua orang campak dia dalam kolam Lepas tu tunggu baik, takde was, was lah Seorang lagi dekat dekat Afrika tu budak Thailand. Dia mandi wudu satu jam, mandi wajib dua jam. Ada satu itu dia mandi wajib, sat, air satu mangga lah habis. Sat so, dia buka shower tu. dua jam dua jam habislah. Air tu dia, dia apa? Dia yang simpan dalam tangki kan. Pastu sementara biasanya guna pakai, dia dia isi kan. Ini dia seorang pakai 2 eh? jam buka Hampir habis hari. Jadi saya dia punya dia punya ketua ketua pelajar Thailand tu jumpa saya. Macam mana nak buat ni? Dah macam-macam dah try tak tak jalan juga. BM saya try. Saya <laughs> <Jadi laughs> pergi dekat dia, nama dia pun Ehsan juga. Hai <laughs> budak dia bagus lah. Ha? Hafiz Quran, lain pagi dia was-was. Saya duduk sebelah dia. Okey, cikgu ambil uduk. Buka pipe. Dia basuh-basuh. Dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Okey, kau duduk Dia diam. Saya ambil air. Saya sapu kat muka dia. Ha, cukup. main tangan. Saya basuh tangan dia. Kiri kanan. Sapu kepala dia. Tolong udukkan dia lah. Ha, dah uduk. Pasah. Ha, pergi semayang. Cikgu nak, semayang, berhenti semayang, kau pukul kau. Oh. Dia semayang, rakan kedua, dia berhenti. Dia kata apa? Fatiha dia tak, tak, tak betul. Sekali lagi kau berhenti aku pukul kau. Dia semayang ulang. Sekali lagi maghrib. Sampai salam ni. Dah semayang kau usah. Sudah. Lepas tu tak tahulah macam cerita. Dia memang penyakit was-was ni biasanya melanda orang yang hati dia lemah. Hati dia lemah jadi syaitan kau masuklah. Jin syaitan akan masuk. Jadi mudah tertipu. Kita dalam bersuci ni tingkat apa ni tuntutan kita bersuci ni sekadar tahap zon saja. Bukan qotai bukan kena betul-betul pasti ambil mikroskop tengok mana tempat apa ni <tuh> tak kena air lagi. Zon yang kuat saja kita pergi tu basuh buang kecil kan kita tinja kita buang air besar kita basuh ataupun kita wuduk hanya sekadar zon yang kuat saja. Siapa boleh pasti benda tu ber bersih 100% jadi tuntutan dia hanya zon yang kuat saya tak perlu pasti tak perlu khata'in tak tak perlu nak pastikan Bila, sebab tu disuruh kita ulang-ulang sunat tiga kali sebab apa kalau kali kali yang pertama tu tak sempurna insya-Allah yang kedua tu akan menampung dan juga yang ketiga juga akan menampung kalau tak sempurna kalau sempurna barulah dapat pahala sunat yang tiga kali tu ah ha, jadi cukuplah jadi sangkaan kita belum lagi. Belum lagi pun itu adalah bisikan daripada syaitan Al-Khanas. Dia bahaya. Dia penyakit ni bahaya. Sebab apa? Dia akan habis. Semayang dia pun habis. Kan? Membazir bila tu. Dia tak semayang. Dia boleh duduk kat tempat utut tu dia boleh waktu maghrib sampai isyak. Isyak sampai dia ngantuk dia tidur. Subuh pun. Dia bahaya penyakit ni. Jadi minta perlindungan. Kemudian antara cara dia Nabi ajar lepas kita berwuduk setelah selesai berwuduk tu kita air-air yang masih ada sakit baki dekat tangan kita tu kita percikkan dekat bahagian kemaluan luarlah dekat atas kainlah kain ke jubah ke ha, itu untuk menghilangkan was-was nama dia al-khannas di dalam <coughs> tafsir yang lain dia tafsir guru juga boleh taksir yang lain Allah khannas ni syaitan yang mana khannas ni dari segi bahasa adalah mengecut ataupun mengecil ataupun menarik diri maknanya ketika hamba Allah tu berzikir hati dia ingat kepada Allah berzikir kepada Allah maka dia akan mengecilkan diri ataupun menarik belalai dia daripada hati anak adam yang mana dengan belalai tersebut dia menyuntik rasa was-was itulah sebab syaitan ni dia ada dalam badan kita kisah dia itulah yang kisah apa Siti Hawa dengan Nabi Adam Nabi Adam tinggalkan uh, Siti Hawa masa dia pergi cari-carinya lah cari nafkah cari rezeki kemudian syaitan datang iblis datang ha, kemudian macam ana cerita ingat dia jumpa Siti Hawa dia kata ini anak dia anak an anak iblis dia suruh anak anak anak dia tu dia suruh Siti Hawa jagake macam mana lah anak iblis tu jadi setiap hawa ambil ambil dia bakar kot tak, tak silap saya dia bakar terus tu dibuang. buang sebab tu besok tu datang lagi dia tak akan mati kan saya tahu memang Allah tak akan matikan. kali kedua tu dipotong potong potong cincang cincang cincang, cincang, cincang, cincang. Dia, dia datang lagi hari ketiga lalu, sekali dia buat apa dia masak dia makan Lepas tu hari yang kamu kali tiga tu Kiblis kata, ni lah dia Sebenarnya maksud aku ni dia Aku nak supaya benda tu masuk dalam badan Manusia Itu ha, disebab tu lah, di dalam saluran darah Kita tu ada ada unsur-unsur Kiblis, unsur-unsur syaitan Hadis Nabi kata Inna syaitan yajri Min bani adam kama dam. Sesungguhnya syaitan itu Mengalir dalam tubuh Anak adam tu seperti mengalirnya Urat-urat dalam darah Ya. Jadi dan kita tahulah hati ni kan jantung tu kan pusat pengepam darah tu jadi di disitulah dia punya punca dia maka dia akan suntik lah situ rasa was-was di hati tu jadi kita bacalah doa ni dianjurkan baca pagi dan petang doa apa ni surah ni dibaca pagi dan petang tiga kali sama dengan itulah Kulhuwallah, Kullah Azubil Falak, dengan Kullah Azubil Nas ni dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca pagi dan petang dan juga sebelum tidur. Untuk menjaga kita daripada Al-Khanas, syaitan yang memberikan kita rasa was-was dan juga nanti yang surah Al-Falak tu ada pembahasan dari sendiri depan ni, insyaAllah. Firman Allah Ta'ala bermaksud, dari kejahatan bisikan syaitan yang sentiasa bersembunyi artinya berlindunglah kepada Allah dan dapatkanlah naungan dari godaan syaitan yang sentiasa menimbulkan waswas -was, yang sentiasa bersembunyi dan mundur tatkala disebut nama Allah. Di sini diterjemahkan bersembunyi dan mundur. Sekiranya manusia mengingati Allah, syaitan akan mundur dan mengecil, nampak lebih kecut. Itu khanas sifat khanas. Mundur dan mengecil kecut sekiranya tidak disebut nama Allah ia mula membesar dan bermaharajalela di dalam hati manusia Ibn Abbas menafsirkan ayat ini dengan katanya syaitan duduk bercokol hmm, bercokol di dalam hati manusia wallahu alam bercokol tu macam mana rupa pun kita tak tahu kan rupa syaitan siapa nak tengok ada yang pernah jumpa syaitan ada di zaman sahabat tu ada Dia boleh berjumpa dengan syaitan Ada seorang, syaitan, seorang sahabat tu dia, dia berjumpa dengan syaitan Jadi dia ditanya oleh syaitan tu Dia kata wahai syaitan Dia buat trik lah Dia kata Boleh tak kau beritahu aku supaya Amalan yang mana Yang paling tidak disukai oleh syaitan Sebab dia kata aku nak buat benda tu dia tipu syaitan lah. Sebab aku dah bosan dengan Islam ni aku. <laughs> Jadi syaitan pun beritahu lah. Dia kata aku tak pernah beritahu benda ni kat Malaysia. Tapi kalau kau punya niat macam tu. Tak apa aku beritahu. Jadi dia beritahu lah. Saya pun tak ingat apa dia. Ada beberapa perkara dia beritahu. Setelah syaitan tu beritahu dekat dia. Dia kata demi Allah selepas ni. Aku tak akan melakukan apa yang kau beritahu ni. <laughs> Jadi syaitan kata. Oh tertipu aku punya. Dan selepas tu syaitan pun tidak menampakkan diri dia kepada manusia. Allah Alhamdulillah. Jadi dia duduk bercokol ni tak tahulah. Bahasa apa ni? Bercokol. Di dalam hati manusia. Bentuk syaitan tu pun Allah Alam. Ada yang kata macam nyamuk. Ada yang kata macam macam-macam. Apabila manusia lupa dan lalai mengingati Allah. Dia akan membisikkan kejahatan. Tetapi apabila disebut nama Allah. Dia terdiam dan mengecut. Ini hadis ni. Setiap kali hati kita ingat kepada Allah. Syaitan tu dia tak boleh dia tak boleh nak buat, dia tak boleh nak menyuntikkan belalai dia ke dalam hati manusia. Tapi bila lupa daripada Allah lalai maka disitulah dia akan menyuntikkan rasa was-was dan membisikkan segala kejahatan dan sebagainya. Jadi kena zikirlah 24 jam, kena ingat Allah sentiasa dalam hati eh bukan mulut. Mulut lain, zikir kalbi lain, zikir lisani lain, zikir fi'li lain. Yang dimaksudkan di sini adalah zikir qalbi. Hati ingat kepada Allah. Kadang-kadang kita berzikir kan. La ilah illallah. La ilah illallah subhanallah. Alhamdulillah. Tapi hati lalai. Hati ingat rumah, ingat office, ingat isteri, ingat macam-macam. Ingatlah bisnes, duit dan sebagainya. Itu Imam Nawawi kata dia dapat pahala zikir lisan. Pahala menyebut tahlil tu la ilaha illallah pahala menyebut tasbih puan Allah dapat pahala tapi dia tak dapat pahala zikir qalbi dia tak dapat pahala tapi kalau ada orang tu walaupun dia tak dia tak menyebut apa-apa pun zikir mulut dia dia lidah dia diam tapi hati dia sentiasa mengingati Allah dia dapat pahala zikir qalbi ataupun pahala tafakur jadi yang yang di sini yang maksudnya hatilah, hati yang apabila mengingati Allah maka tidak akan dibisiki oleh syaitan dengan perasaan was-was dan juga tidak akan dibisiki oleh syaitan dengan kejahatan dan maksiat. Jadi memang seseorang tu bermaksiat disebabkan dia lalai daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang itu dia setiasa ingat kepada Allah tak mungkin dia bermaksiat tak mungkin dia bermaksiat ha, apabila dia ingat kepada Allah kemudian dia takut kepada Allah dia rasa malu kepada Allah ha, tak mungkin lah dia akan melakukan maksiat biasanya buat maksiat sebab lalai lah ha, biasa kan kalau kita orang tengok kita cover line muraqabah dengan manusia tu nampak zahir tapi muraqabah dengan Allah tu tak nampak sebab tu dia akan buat maksiat. Kalau terbuat maksiat pun ada orang buat maksiat dalam keadaan mengingati Allah. Mulut berzikir tapi tangan buat maksiat. Macam yeah. <laughs> mana tu? Jadi Kiai saya kata mulut dapat pahala, tangan dapat dosa. <laughs> Ha, itu maknanya dia, dia, dia masih, dia, tingkatan dia hanya ingat kepada Allah tapi dia tak sampai tingkatan takut kepada Allah, segan kepada Allah, malu tak, kepada Allah tak sampai lagi. Sebab dalam tasawuf ni pembahasan dia ha, banyak tu, tingkatan-tingkatan ataupun makam-makam seseorang tu. Yang pertama, seri nak menghidupkan hati daripada ingat Allah sentiasa. Itu pun kita tak sampai lagi kan? Ha. Dalam semayang pun tak ingat Allah. Apa lagi di luar semayang? Baca doa pun tak ingat Allah. Baca Quran tak ingat Allah. Zikir kepada Allah pun tak ingat Allah. Padahal zikir itu maknanya mengingati Allah. Perbuatan hati zikir tu bukan perbuatan mulut. Kalau mulut bertasbih, bertahmid, bertahlil, membaca Al-Quran. Tapi ingat kepada Allah tu hati, perbuatan hati. Jadi kalau tingkatan pertama pun iaitu hati kita kalau tak boleh ingat kepada Allah, macam mana nak naik ke tingkatan yang seterusnya? Mula-mula ingat dulu. Lepas ingat baru timbul perasaan takut kepada Allah, segan kepada Allah, malu kepada Allah, harap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Yang terakhir sekali, ikhlas dan rida kepada Allah. Nah, Jadi ada orang tu, dia dalam hati dia ingat Allah tu, dia maksyat juga. Tengok kan, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi tengok lagi. Okay. Tapi okeylah daripada, okeylah daripada orang yang langsung lalai daripada Allah. Ada orang, insyaAllah yang kena, selepas maksyat baru ingat berada Allah. Ada orang tengah buat maksyat tu, dia ingat berada Allah. Ya Allah, aku tak nak buat ni, dia macam mana ni, tak boleh tahan ni dan ada orang sebelum buat maksiat dia dah takut pada Allah, dah ingat pada Allah jadi ha, tingkatan yang tingkatan, semua ok tingkatan ni semua yang paling paling tinggi yang sebelum maksiat dia dah dia dah ingat pada Allah dah. maknanya dia takkan buat lah. ada yang sedang buat tu Aduh, tengah buat ni tapi tak boleh tahan juga, buat juga dan ada yang selepas dah buat, baru lah dia teringat baru dia tuan jadi itulah kita Kena usahakanlah benda ni. Tidak dapat tidak. Kena ikut tasawuf lah. Kena cari seorang guru murabi yang boleh. Yang boleh memimpin kita. Untuk. Menjadi. Kita bukan nak jadi sufi. Bukan nak jadi tasawuf. Kita nak jadi orang yang sentiasa. Ingat kepada Allah. Jangan nak ambil title. Aku sufi. Aku tarikan Ashabandi Haqqaniyah. Aku bayat dengan syih tu. Aku bayat dengan syih ni. Itu bukan Maksud. Tak banyak pun boleh. Tapi susah sikit lah. Kita nak belajar matematik kat rumah pun boleh. Beli buku matematik belajar kat rumah. Beli buku bahasa Inggeris belajar kat rumah. Ataupun kita pergi jumpa dengan pakar bahasa Inggeris dengan pakar matematik. Mana lebih cepat. Ha. <tuh> Dah tentu kita jumpa dengan pakar bahawa kita akan menguasai sesuatu tu dengan lebih cepat. Jadi kita nak dapatkan cara ingat Allah sentiasa. Macam mana cara nak timbulkan rasa malu kepada Allah cara nak timbulkan rasa apa ni tawakal, rida, ikhlas dan sebagainya itu kena jumpa pakar dia lah. baru boleh. Dan dalam ayat guna dalam ayat Al-Quran Nabi Allah Taala beritahu kalau Nabi, tugas-tugas Nabi tu laqad mannalllahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tiga. Yatlu 'alaihim ayatihi Ataupun Ya Yatulun Alhamdulillah Ayatuhu ni Membacakan ayat-ayat Allah kepada kaumnya Iaitu mendakwahlah, Menyampaikan risalah-risalah Al-Quran kepada kaumnya Kemudian Waizakihim Di sini Waizakihim maknanya Terjemah dia Nabi mentazkiahkan umat Dia tak kata umat tu mentazkiahkan diri sendiri Nabi yang mentazkiahkan umat Berarti perlu ada orang yang men bimbing sesatu kaum tu satu umat tu untuk mentazkiahkan diri mereka. Jadi tazkiyah, tazkiyah tazkiyatun nufus ni tidak akan berkesan melainkan dengan kena ada orang yang membantu kita dalam mentazkiahkan diri kita nilah. Ah ha, boleh tazkiyah secara umum, boleh kita perbanyak dalam hadis Nabi kata sesungguhnya hati ini akan berkarat sebagaimana besi berkarat ketika kena air. Dan cara untuk membersihkannya ialah dengan memperbanyakkan baca al-Quran dan mengimit maut. Boleh tapi itu tazkiyah umum. Ini tazkiyah yang khusus bagi penyakit-penyakit yang khusus. Setiap manusia ni ada penyakit yang khusus. Ada orang tu dia hasad dengki ya kerja dia. Ada yang tu dia ni belagak Ada yang tu apa takabur. Ada yang tu suka sangka buruk dengan orang. Tengok orang ni sikitlah. Dia semua sangka buruk orang. Ada orang tu tamak ya ada orang tu cinta kepada dunia dia nak duit banyak harta banyak ada orang tu cinta kepada kemasyhuran kubu dia nak dia yang paling famous dia yang terbaik orang lain semua salah dia je betul dia paling terer jadi itu penyakit-penyakit hati yang khusus jadi perlu kepada pakar jadi para-para murabi para-para guru-guru tasawuf yang bertauliah yang apa yang yang mursyid yang hak ni dia tahu nanti dia dia mengalami terbiah dan dia belajar proses terbiah tu dan dia dapat menterbiah seseorang tu dengan khusus bila kita bersuhbah dengan dia kita banyak, -banyak kita suhbah dengan dia duduk dengan dia dia akan tahu oh dia ni perangai ni ni makan apa suka makan banyak nanti dia terbiah saya suka puasa kan saja je. dia makan ayam KFC McDonald dia makan kat sebelah aja. angkawan duduk sini makan ikan kering saja dia dia buat macam tu kan nak terbiah nafsu kalau orang tu apa sombong belagak nanti suruh basuh jamban suruh suruh angkat tai angkat sampah suruh basuh longkang boleh tahu kan nak tundukkan nafsu dia tu itu nanti ditetapkanlah oleh guru-guru atau murabbi yang khusus ya lepas tu kita kena kita kena carilah kalau kala ada ada kesempatan insya-Allah lah kalau tak pun sekurang-kurangnya kita buatlah tazkiyah yang umum. Kan kita banyakkan baca Al-Quran, banyakkan apa ni ingat maut dan juga banyakkan zikir. Kemudian baca lah buku-buku macam setengah-setengah buku sekarang ni dah mula tulis cara-cara mentazkiihkan diri. I kan, dalam ihya tu complete lah. Dia bagi tahu penyakit Penyakit-penyakit hati tu apa, betul cara nak mengenalinya, kemudian cara untuk mengatasinya, kemudian cara untuk menghiasi hati tersebut dengan sifat-sifat yang baik. Ikutlah kuliah-kuliah tasawuf ke, ataupun kursus-kursus tasawuf ke. Tapi itulah, kalau paling terbaik tu memang orang tu dia akan pergi, suluk dia panggil. Imam Katariz ni dia kata, bagi aku ilmu ni, semua ilmu yang aku aku ceburi, semua aku akan master. Imam Ghazali ni. Tapi satu ilmu ni, dia kata, aku, aku cuba menguasai ini dengan dengan dengan baca buku dan mengkaji, tapi aku tak dapat kuasai. Iaitu ilmu tasawuf. Dia kata, tak boleh. Ilmu tasawuf ni, Imam Ghazali sebelum dia masuk tasawuf, Imam Ghazali ni kan, dia kan ulama' besar, ulama' fiqah, ulama' kalam, ulama' falsafah. Dia cuba nak menguasai tasawuf pula lepas tu, tapi dia cuba kaji semua kitab-kita -kita tasawuf. Dia kata, aku tak dapat juga kuasai ni. Sebab apa? Tasawuf ni tidak boleh dikuasai hanya dengan, mengaji dah macam buku je kena suluk suluk ni maknanya kena menempuh benda lah. kena praktik praktikal maka dia pun uzlah dekat diira lebih kurang dekat 10 tahun dekat dekat, dekat Syria kat Damaskus kemudian diikutlah arahan-arahan daripada guru dia kena basuh jamban basuh ambil sampai sampai apa kain buruk tu pun hancur dia pakai baju dia pakai baju jubah dia pun disuruh basuh lagi, sampai tak ada benda nak basuh, dia basuh, gosok pakai janggut dia. Gosok pakai janggut dia. Anak mana nak menghinakan diri, dia dulu kan lama besar, semua orang kenal, pakaian mewah, hebat dia, harta banyak. Dia mudir ni di Madrasah Nizamiah di Baghdad tu. Yang paling alim tu tak ada uang boleh boleh jadi pengetua Madrasah Nizamiah, melainkan benar-benar alim. Betul-betul alim. Jadi nak buang dia punya rasa dia besar, dia pandai, dia alim, dia, dia apa, pakar dalam bidang fiqh apa semua, maka ditarbiah. Siang orang kutuk dia lagi. Ah bila dia lalu aje, di masa tu dia pakai baju jubah koyak, -koyak tambah tampung, tampung kan. Orang tanya, pakaian yang apa? Yang mewah daripada untuk mudir madrasah Nizhamiyah, Nizhamiyah tu ke lebih best ke pakaian kau pakai sekarang ni lagi best. Jadi terkasih hati ya. Nah, tasawuf ni kena praktik kena lalui kalau tak lalui, takkan dapat lah walaupun kita kuasai diploma, master, PhD atau tasawuf pun, kalau kita selagi tak masuk suluk, tak praktik benda tu di bawah pimpinan seorang guru musyid atau murabi, kita takkan dapat kuasai musyid nah, itu hatilah jadi ini antara antara cara-cara untuk melindunginya dengan ni lah kita minta perlindungan kepada Allah daripada bisikan syaitan dengan membaca surah Qulak Azra bin Nas inilah. ok, masuk balik jauh lagi dia Ibn... Allah mentadbirkan syaitan mempunyai daya dan helah untuk menggoda manusia kecuali orang yang dipelihara oleh Allah maka syaitan tidak berupaya merasuk mereka Kewujudan syaitan sebagai suatu jihad dan ujian besar bagi manusia. Sabit dalam sabit ni maknanya apa ni adalah tetap. Di dalam sebuah hadis yang sahih sabda Rasulullah SAW alaihi setiap orang dari kamu mempunyai gandengan qarin dari kalangan jin. Para sahabat bertanya, "Adakah engkau pun mempunyai qarin wahai Rasulullah kata baginda, Ya, tetapi Allah telah memberi pertolongan kepada aku. Dan, Ya, yang ini Qarin itu masuk Islam. Justru itu, ia tidak menyarankan kepada aku kecuali perkara yang baik. Ha, jadi, setiap manusia itu ada. Dia punya Qarin adalah berupa jin, berupa syaitan. Dan, termasuk Nabi SAW juga ada. Tapi, Qarin Nabi itu dah Islam lafaz dia itu dalam bahasa Arab lah, aslama as jadi ada ada, ada apa ni ada setengah ulama terjemahkan maknanya masuk islam syaitan masuk islam tu macam mana tu tapi ada setengah ulama terjemahkan maknanya lah, aku terselamat daripada syaitan qarin tersebut sebab salam beraslama tu kan selamat jadi itulah dia ada orang petikai kan kan, kenapa Allah Ta'ala dah takdirkan orang tu masuk syurga, masuk neraka lepas tu, bagi pulak syaitan, lepas tu perintah seolah-olah benda ni macam <laughs> dia ke ikut akal dia memang tak adil lah kita nak menilai Allah sebenarnya lah, ikut akal kita memang tak boleh kan? kalau dah, dah, dah Allah dah takdirkan ahli syurga, ahli neraka, dah siap nama dah ada dah, buat apa lagi nak uji lagi Malaysia menjadikan syaitan belalah lah. suruh gangguan manusia. Patut Allah pelihara sebahagian Allah bias sebahagian. Jawapan dia la yu'salu amma ya'falu wa huwa yus'alun. Allah itu tidak ditanya terhadap apa yang dia buat, tetapi kita lah yang akan ditanya. Kalau kita ikut akal kita jadi kita akan jatuh kepada Mu'tazilah ataupun falsafah ataupun Jabariyah ataupun Qadariyah. Semua nak menilai sesuatu Dengan akal Memang memang Setiap orang akan melalui apa itu, Fasa tu Kalau dia fikir bab ni Dia pasti akan melalui fasa tu Kenapa Allah Ta'ala takdirkan dengan kita Masuk neraka Dah ada yang uh, Senarai masuk neraka Dah ada yang senarai masuk syurga Lepas tu Allah Curuh kita semayang Suruh kita puasa <laughs> Suruh kita jauhkan Macam seolah-olah benda tu tak Tak ada guna tak ada gunanya kan. Kita fikir. Sahabat pun tanya Nabi, Ya Rasulullah kalau macam tu buat apa? Nak beramal. Kalau dah ada senarai ahli syurga, dah ada senarai ahli neraka, semuanya dah ditetapkan. Buat apa nak beramal? Rasulullah jawab apa? Lima Setiap orang tu akan dimudahkan oleh Allah terhadap apa yang dia ciptakan untuk. Kalau dia diciptakan untuk masuk syurga, maka di dunia ni dia akan mudahkan oleh Allah untuk beramal baik. Kalau dia mahu ciptakan untuk akhirat, dia akan dimudi, permudahkan oleh Allah untuk ber beramal maksiat, susah nak amal baik. Kenapa Allah buat macam tu? Tak adillah Allah. Allah, Allah tak adil dengan orang tu masuk neraka. Eh, hey, sukatilah Allah. <laughs> Ada orang cuba nak apa? Nak memperติkaikan keadilan Allah. dia ingat Allah dengan manusia tu sama kot. Allah tu tak sama langsung dengan manusia. Kepunyaan Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Manusia ni milik Allah. Sukahati Allah lah nak masukkan syurga ke, nak masukkan neraka ke. Dia tak adil, tidak adil tu lawan dia maksudnya zalim. Adil lawan dia zalim. Adil tu bukannya sama banyak. Adil tu maksudnya berbuat baik lah. Kalau dalam syarat apa perawi hadis lahir kan. Syarat yang... yang Antara syarat dia istilah perawi itu adil. Adil ni bukan bermaksud adil bagi sama banyak. Adil tu maknanya berlaku, berkelakuan baik, berlaku baik. Dan lawan dia zalim. Tak adil. Jadi tak mungkin Allah tu zalim. Ya. Ada orang cuba fikir-fikir kenapa Allah Taala tak ha, jadikan dia bermaksiat. Kenapa Allah Taala buat orang tu masuk, ha, masuk neraka? Ha, tak adil Allah. Kita dianggap tidak adil kalau kita berlakukan sesuatu itu terhadap milik orang. Kalau milik kita sendiri, kita buat kerja suka lah. Duit saya, saya nak koyak. Duit RM50, segalanya saya nak koyak. Saya kata, saya lah. Duit saya. Saya tak adil dekat siapa. Saya tak adil dekat siapa. Tapi kalau duit fami saya ambil, saya koyak. ah ha, itu zaleh. Bukan milik saya. Saya pergi ambil dia, saya pergi koyak lah dah. Buat apa. Faham eh? Jadi Allah Ta'ala tu milik dia... Semua ni makhluk milik dia Dia punya suka lah Dia nak buat apa pun Dia nak jadi korang toli neraka ke Dia nak jadi korang to sugar Dan dia buat skrip filem tu Dia punya suka lah Pelakon kan Pelakon director film dah Dah tahu dah Kita tu ending film Yang pelakon tu sini dah tahu Ending film ni Dia ni akan mati yang jahat Yang hero ni akan menang Tapi dalam perjalanan cerita tu Dia buat macam-macam Korang-korang -macam, ajar lagi Hero tu kena tu kena ni Boleh ke pelakon ni kata Eh tuan director Kalau ending dia macam ni Buat apa nak buat benda ni semua Tak payahlah kan pengarah kata pun kau pelakon duk dendiam aku buang nanti kau ambil orang lain nak pelakon sudah kau ambil orang lain jadi Allah Ta'ala ni dia dia tuan punya segala-galanya dia nak buat apa saja pun Allah punya suka nak buat orang ni ahli neraka nak buat orang ni ahli syurga kita tak boleh pertikaikan benda tu tidak ada istilah mempertikaikan keadilan Allah bagi manusia dalam hadis saya beritahu suara sahabat tersilap dia Jabir kot dia pun tak puas hati juga pun ni. Memang fitrah manusia Dia boleh dipikir bila ni, Dia akan rasa macam tak adil Dia pergi jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud Kita benarkah ha, Allah Ta'ala itu Apa ni Orang tinggal ada buat baik Dia akan Dia tadi akan buat baik Dia akan buat baik Dan boleh takdirkan Benda yang tak baik Tak baik Dan dia akan masuk syurga neraka. Ini macam kata Benar ada hadis Nabi kata Kalaulah Allah Ta'ala Masukkan orang Islam Dalam neraka Orang kafir Dalam syurga Allah tetap adil Allah tetap adil. Dan sekiranya yang kau mati tidak boleh tidak boleh menerima perkara itu, kau mati, dalam keadaan kafir. Ha, dia tak kalang kau tak perhati, kau pergi jumpa, upaya bengkak. Dia pergi jumpa, Ubay bengkak tanya benda yang sama, upaya bengkak mahu jawab hadiah yang sama. Kalaulah ha, apa ni? Allah nak masukkan seluruh orang Islam dalam, dalam apa ni? Negeri. Orang kafir dalam syurga. Allah tetap adil. Allah tetap adil... Dan kalau kau mati... Dalam keadaan kau tak boleh terima kenyataan tu... Kau akan mati... Kafir... Tak puas jumpa lagi Zaid bin Sabit... Tak puas jumpa lagi... Seru-jumpa... Apa ni... Muaz bin Jabal... Semua cakap benda yang sama... Jadi kita tak boleh mempertikan akan... Keadilan Allah... Jadi Allah jadikan syaitan... Kat kita... Kan... Suruh kita buat baik... Lepas tu... Jadikan syaitan lah kita kan... Itu memang saja satu... Satu jihad... Satu ujian... Oleh Allah SWT kepada manusia lah. Jadi kalau dia boleh lawan syaitan tu maknanya dia akan menang Dia akan dapat kedudukan yang tinggi Yang jadi syurga Kalau tak semua orang baik kan Memang sajanya Allah SWT nak buat benda tu Kita pun tak boleh nak pertikaikan Kenapa Allah buat tu kenapa macam tu, tu Kenapa macam ni Sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim Hadis Riwayat Anas An Tentang kisah Sofiyah Isteri Nabi menziarahi baginda di waktu malam Takkala baginda sedang beri Baginda kemudiannya keluar Untuk menghantar Sofiyah pulang ke rumahnya Dua orang lelaki ansar Terserempak dengan baginda Apabila mereka melihat Nabi Mereka segera menjauhkan diri Baginda lalu bersabda tunggu sebentar Ini adalah Sofiyah Binti Huya'i amatlah Pasal apa? Pasal apa? Pasal isteri Nabi pakai lah. <t Works> tak nampak, tak kenal. <tutup fico> Kalau pakai tak pakai nikap mesti dia kenal lah. Oh, ini Sofia ni isteri Nabi. Nah, disebabkan pakai nikap tak kenal lah kan. Ni dah apa dalil kita pakai nikap. <tURENCES> tak kenal kan? Jadi Nabi terpaksa beritahu sebab ialah memang sahabat tu buruk ter ialah biserah syaitan tu membisikkan kepada sahabat tadi kata tu tengok tu Nabi bawa perempuan lain. Ha. Jadi Nabi pun tahulah benda tu kan. Ha. jadi Nabi nak kan, menjelaskan keadaan Nabi tu ini adalah isteri aku Sofia. Sebab buat sebab tak kenal lah kan. <laughs> Kalau tak berkenal mungkin ternampak ai lah, eh. oi ini isteri Nabi takkan dia dia takkan sangka berulah ni sebab tak kenal ni perempuan mana pula lah Nabi bawa ni. Ha. Allah Alam boleh bolehkah jadikan dadat <laughs> jadi maknanya sahabat pun dibisiki oleh syaitan lah. maknanya dia tengok Nabi pun dia ada sangka burukkan Nabi itu datangnya daripada bisikan syaitan tu maknanya nak menuduh Nabi bahawa bersama dengan perempuan yang lain jadi Nabi perasan benda tu Nabi sedar benda tu dan Nabi beritahu ini, ini istri aku Sofia bukannya perempuan lain. Kata mereka berdua, subhanallah wahai Rasulullah, baginda lalu bersabda, sesungguhnya syaitan bergerak mengikut edaran darah anak Adam. Inna syaitan yajri min bani Adam kama Ini hadis yang tadi tu. Dan aku bimbang ia mencetuskan di dalam hati kamu sesuatu atau kata baginda satu kejahatan. Dengan nabi pun dia suruh buruk sangka Hafiz Abu Ya'la ya Al-Musalli Meriwayatkan daripada Anas bin Malik Katanya sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya syaitan meletakkan belalainya ke dalam hati anak Adam Sekiranya dia mengingati Allah Syaitan akan mundur Sekiranya dia terlupa Syaitan akan meng mengulung hatinya Itulah bisikan syaitan yang sentiasa maju dan mundur Ingat Allah ditawi, Dalai Dia dia suntik dengan belalai ini. Imam Ahmad meriwakan daripada Abi Tamimah yang meriwakan dari seorang yang ikut menbonceng seikur kedai bersama Rasulullah SAW. Katanya, kedai Nabi jatuh terpelecut. Aku pun berkata, celaka syaitan. Baginda lantas bersabda, jangan kamu kata, celaka syaitan. Sekiranya kamu berkata begitu, dia semakin membesar dan dia akan berkata, aku kacau dia dengan kekuatanku. Tetapi sekiranya kamu mengucapkan dengan nama Allah, syaitan akan semakin mengecil sehingga menjadi seumpama lalat. Jadi kita berta'awuzlah. Kita ta'awuz. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Dia akan mengecil. Ataupun bismillah, apa-apa sajalah yang menyebabkan kita menyebut nama Allah, mengingati Allah, syaitan akan mengecil. Jangan kita maki ataupun cerca syaitan celaka kau syaitan makin besar <tuh> ini menunjukkan bahawa bila di diingati atau disebut nama Allah, syaitan yang bercokol di hati manusia akan mengecil dan dapat dikalahkan tetapi sekiranya tidak diingati atau disebutkan nama Allah dia akan membesar dan akan menang, seterusnya Allah menjelaskan tempat bisikan syaitan bermaksud yang membisikkan di dada manusia Er, ini ayat yang kelima lah. Al-lazih. wisu. Al-lazih ni isim mausul ataupun digantikan dengan yang lah. Yang. Iaitu yang. Yawas wisu membisik. Jadi di sini, fi'al mudara'at ataupun uh, present tense. Dia ada past tense, present tense. Dalam ayat Al-Quran, kalau present tense, fi'al mudara'at, di mana sentiasa macam inna Allah wa malaikat tahu yusalluna ala nabi itu mutaraq sentiasa berselawat ini yuwaswisu, syaitan tadi sentiasa ha, membuatkan waswas -was. fi sudurinnas fi di dalam sudur dada anas An manusia jadi tak dikatakan hati, dikatakan sudur jadi dia menyatakan tempat ha. macam kata belajar kat mana? kat madrasah ha. Dia kan belajar kat madrasah, dia belajar dalam kelas, duduk, buka buku kitab kan. Ha, ini menyatakan tempat tu berarti mana apa yang ada dalam tu lah. Jadi hati tu kan letak dia di dada. Sudur tu dada an manusia. Al-lazi yuwaswisu fi sudurin iaitu yang. Al-lazi iaitu yang. Yuwaswisu sentiasa membisik, memberikan waswas -was. Fi sudurin nas di dalam dada, dada manusia. Artinya yang melontarkan lintasan keinginan Yang tidak elok dan buruk di hati manusia Disebut dada Di sini kerana Ia merangkumi hati Sedangkan lintasan keinginan itu Tempatnya adalah di hati sebagaimana benda yang dimaklumi dalam gaya bahasa orang Arab Hatilah tempat dia Segalanya berpunca di hati In ala innafil Jasadi mudrah Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada mudrah. Mudrah ni segumpal darah. Iza saluhat, saluhad jasadu kulluh. Kalau had, dia baik, baiklah seluruh anggota. iza fasadat, jika ia tak baik. fasada jasadu kulluh. Rosaklah jasad seluruhnya, anggota seluruhnya. Alaa ketang ialah wahiyal qal. Ia adalah hati. Jadi di situ kalau kita tengok lafaz hadis itu segumpal darah. Maksudnya hati je ini masuk kata orang lama hati itu bukan hati daging tu. Kalau hati daging tu lama kata hati gajah lagi besar, hati lembu, hati kebawal lagi besar, hati ikan bawal lagi besar, hati manusia kecil. Eh. Hati yang dimaksudkan di sini adalah latifah robbaniyah. Latifah robbaniyah. Di tempat dia di hati itu cuma dia di alam roh lah, di alam di sendiri. Jadi dipanggil Latifah Rabbaniyah, satu unsur yang halus, yang bersifat ketuhanan. Latifah Rabbaniyah itu hati, hati yang dikatakan itulah, hati nurani, hati sanubari. Di dalam pembahasan tasawuf nanti ada hati yang fizikal, lepas ada kolb, lepas ada sir, ada lagi tingkatan-tingkatan macam-macam. Walaupun, tapi secara bahasa menerangkan tu, maknanya dada ataupun hati tu, disitu, disitulah kedudukan dia. Tapi yang sebenarnya yang ah, latifah Rabbaniah sebab apa? Kalau orang mati, kan? Orang mati ada hati juga kan? Tak boleh apa dah. Saya tahu pun dah tak bisik kan dekat-dekat mayat. -dekat Siapa? Dah tak guna dah matilah. Jadi yang masukkan hati tu bukan hati-hati yang daging tu lah. Hati latifah Rabbaniah. Jadi hati itu kalau menerima berisikan syaitan terpengaruh kepada berisikan syaitan tersebut, maka dia akan memerintahkan anggota membuat apa yang diperintahkanlah. Hati ini raja. Dalam masa dia kata dalam akhir, hati ini raja bagi seluruh anggota. Seluruh anggota akan ikut kata hati. Hati hati nak makan, bila hati ada keinginan nak makan, kaki akan melangkah pergi kedai. kan? Tangan akan cek dengan duit cukup tak cukup. Lepas tu mata akan cari, restoran, ni KFC ke, McDonald ke, kedai mamak ke, kan? Kita akan bakar, tengok. Lepas tu, masuk. Maksudnya seluruh anggota tu akan buat ikut, sampailah di order, lidah akan order. Lepas tu, badan akan duduk di kursi, lepas tu sampai tangan akan cukup nasi tu, suaklah mulut maknanya hati dah ada keinginan nak makan, jadi seluruh anggota akan ikut apa hati punya keinginan jadi hati ni sebagai raja dia yang memerintahkan seluruh anggota jadi sepatutnya kita punya usaha kita kat, kat atas hati kita usaha hati kita jadi baik maka seluruh anggota jadi baik kalau, kalau hati kita tak baik hati cenderung kepada bisikan syaitan maka dia akan buat benda yang tak baik ya eh? Kalau hati itu cenderung kepada bisikan malaikat Dan dia akan buat perkara yang baik Kalau bisikan syaitan ni Akan dipengaruhi oleh nafsu lah. Syaitan dia Kalau ada segi pembahasan yang lebih mendalam Dia tak akan bisik terus Direct kepada hati Dia akan bisik kepada nafsu dulu Dia akan bisik kepada nafsu Nafsu yang akan Mempengaruhi hati Dan malaikat akan bisikkan kepada akal Malaikat akan bisik kepada akal dan akal akan memberi nasihat kepada hati. Jadi di dalam, selalu saya cakap kan, di dalam tubuh manusia ni, di dalam diri manusia ni, ada pertempuran di antara bisikan syaitan melalui nafsu kepada hati dan juga bisikan malaikat melalui akal kepada hati dan pertempuran ni berlaku sampai kita mati. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita tewas. Kalau hati kita cenderung kepada akal yang dibisik oleh malaikat, baiklah anggota kita, baiklah amalan kita. Kalau hati kita cenderung kepada nafsu menalik bisikan syaitan, maka buruklah anggota kita, perbuatan kita, maksiatlah sekeluruh perbuatan ataupun anggota kita. Sampai kita mati. Dan dia tak ada tidur. Malaikat dengan syaitan ni dia tak tidur. Kita tidur letih, dia tak tidur. Dia akan sentiasa bisik-bisik fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kami ilhamkan kepada mereka fujur maksiat dosa atau dan ketakwaan dan fujur tu daripada nafsu dan syaitan dan taqwa tu daripada akal dan malaikat masuk akal di sini mengatakan kita ilmu lah ilmu malaikat kan bisikan kepada akal melalui ilmu jadi penting kita usahakan atas hati kita Inna Allah la yanzuru ila wa ajsamikum wa la kinzuru qulubikum wa amalikum. Allah tak lihat pada rupa bentuk kita dan jasad kita tapi Allah lihat pada hati kita dan amal kita. Dan hati dan amal ingat jangan hati atau amal. Kalau hati atau amal, tak apa. Yang penting hati baik. Ha, dia keliru macam situ Dia kena dua-dua, hati dan amal. Dia tak boleh kata tak bayar, Pakai tak payah pakai jubah-jubah yang -jubah, apa, sereban ni semua tahu. Yang penting hati baik. <laughs> kan, Dia dua-dua, hati kena jaga, luaran pun kena jaga. Amalan. Ada orang hati dia mungkin baik tapi kalau luar dia tak baik, tak mungkin. Sebab hadis kata kalau hati baik, luaran mesti baik. Dan juga ada orang yang luar baik tapi hati tak baik, Ah ha, itu munafik. Itu munafik. Itu pura-pura lah. Jadi, dua-dua kena baik. Hati kena baik, anggota kena baik. Dan hati akan baik apabila saluran baik. Mata, telinga, mulut, akal. Memang kata kita hati manusia ini ibarat sebuah kolam, sebuah tasik yang disaliri oleh empat saliran. Kalau yang mengalir dalam saliran tu ke dalam kolam tu adalah sampah sarap. Jadi, kolam itu penuh dengan sampah sarap. Ha. Tapi kan yang mengalir tu air yang bersih dan jernih, maka kolam itu akan dipenuhi dengan air yang bersih dan jernih. Jadi hati manusia ni dipengaruhi oleh pendengaran dia, penglihatan dia, percakapan dia dan pemikiran dia. Jadi kita kita kena cek lah muhasabah diri kita, percakapan kita satu hari 24 jam tu apa kita cakap. Manchester, Facebook, handphone, bola, apa lagi? Bisnes, duit, kerja pendengaran. Dan hari ni televisyen tu tu lalih dia, dia punya dakwah ni kan mata pun tengok, telinga pun dengar lepas tu naik bola otak fikir lepas tu besok cerita ke orang Uf, best cerita tu semalam, aku tengok bola kan, pergi tengok bola tengok, tengok bola pun tengok abad sebelah pun dia tengok kan lepas tu dengan macam-macam music lah, apalah lepas tu besok fikir-fikir besok jumpa member cerita, mana kau tengok oh Manchester macam mana boleh kalah Tu apa becam tu apa bla bla bla bla <laughs> macam macam lah. Ya, semua tu akan masuk dalam hati, akan memberi kesan kepada hati. Setiap perkataan, pendengaran, pemikiran dan percakapan manusia akan memberi kesan kepada hati. Kalau yang yang didengarkan, yang dicakapkan, yang dipikirkan, yang dilihat itu adalah zulma, maka titik-titik hitam akan akan melekat di hati. Kalau yang digunakan oleh mata, telinga, akal dan mulut itu mendengar, bercakap, melihat dan memikirkan perkara yang baik, perkara agama akan jadi nur. Ceklah diri kita, satu hari berapa jam cakap, dengar, fikir dan lihat benda yang baik ataupun cakap, dengar, fikir benda yang tak baik. Dia tak ada dunia dua-dua tu. Nabi kita uh, a sama siapa yang beriman billah yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah dia berkata yang baik atau diam Jadi kalau kita tak ada tak ada percakapan-percakapan yang baik, tidak ada nak melihat benda-benda yang baik, tidak tidak ada nak mendengar benda-benda yang baik ataupun memikirkan perkara ini, ada kita tawakuf, kita diam diam mulut ataupun tak payah tengok ataupun tak payah dengar, tak payah fikir tapi memikirkan perkara yang baik Atau bercakap perkara yang baik Melihat perkara yang baik Mendengar perkara yang baik, Itu lebih baik daripada diamlah. Semua itu akan beri kesan pada hati Kita cek sini lah Dalam setiap orang Allah bagi 24 jam Selama 24 jam setiap hari Sebelum kita tidur Kita mengasabah hari ini Telinga aku berapa jam. Mendengar Al-Quran Mendengar kuliah Mendengar ceramah Mendengar nasihat Hari ini berapa jam Berapa minit Mata aku memandang benda yang baik Dah banyak aku man memandang benda yang tak baik Hari ini berbanyak Percakapan aku berkenaan dengan perkara yang baik Berkenaan dengan Quran, Hadis, zikir, nasihat dan sebagainya Ataupun bercakap benda yang siisya -si, Apakah lagi maksiat Kemudian fikiran aku ha, Ini yang paling baik Fikiran ini orang tak nampak Itu orang-orang boleh fikir kan Hari ini aku fikir tentang Allah banyak, Fikir tentang akhirat berbanyak Fikir tentang agama berbanyak Dan fikir selain daripada itulah Fikir dunia, fikir macam-macam okay? Apalagi fikir Maksiat kita muhasabah diri kita sendiri itulah yang akan memberi kesan kepada diri kita dan itulah yang akan membentuk keperibadian kita. Lah. sebab tu hati yang paling penting pembahasan tasawuf tu lebih menjemus ke arah hati itu pentinglah tasawuf jadi surah ni yang terakhir ni Allah mengingatkan manusia lah kan? supaya hati itu mau jaga Daripada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, al, al, al Imran Sampailah 114 surah yang last sekali, Allah ingatkan manusia, sampai Allah sebut tentang dia tu, Aku ni Tuhan kepada manusia, aku ni Rab kepada manusia kan, berkali-kali Allah sebut, pesan supaya jaga hati daripada bisikan syaitan. Sebab hati itulah yang paling penting yang dia kena jaga, jangan biarkan dia dibisiki oleh nafsu dan syaitan, kalau tidak habislah kita. Punca segala-galanya hati manusia tu jadi kita kena jagalah hati kita. Apa tu timbulnya apa ni bidang tasawuf tu untuk supaya. Khusus untuk menjaga hati atau mengubati hati. Tapi tu ada orang dia kata sesat. Tasawuf sesat, bid'ah. dia takut orang tasawuf yang hati inilah seorang hati yang yang betul-betul bertakwa yang betul-betul rohani dia kuat, cukup 313 Dia boleh. Kalahkan seibu orang yang hebat macam mana pun. Sebab itu musuh-musuh Islam takut orang Islam yang hati dia betul-betul kuat. Rohani dia kuat. Dia tak takut orang itu banyak ibadat ke, banyak sedekah ke, banyak-banyak derma ke, hebat macam mana pun, janggut panjang ke, pakai jubah, pakai seban. Dia tak takut. Dia takut kalau orang itu hati dia betul-betul kuat, rohani dia betul-betul teguh, mantap kepada Allah. Itu dia takut. Jadi dia nak hapuskan benda tu? Biar orang Islam ini secara zahir aja. Kan? bank islam, tak apa, jangan hati islam pakaian islam, kedai islam apa lagi, semua islam tapi hati tak islam hati jangan betul-betul islam betul-betul iman jangan luar tak apa Besar macam negara islam, undang-undang islam bank islam, pesara islam, kedai makan islam kedai pakaian muslim apa lagi? kedai kitab muslim ha, online muslim <laughs> bag online muslim ada sekarang dia tak kisah pun itu, buatlah, <coughs> buatlah banyak anak macam mana pun. Semua Islam, tapi jangan hati Islam yang yang, yang murni, hati yang murni, selalu jangan. Jadi kita kita hancurkan tasawuf, kita tentang tasawuf, kita kata dia haram, kita kata dia bid'ah, dia sesat dan sebagainya. Dan dia bukan kata je, dia buat satu tasawuf yang yang sesat supaya menjadi bukti kepada orang Islam ini bahawa memang tasawuf itu sesat. Dia buat satu gerakan tasawuf yang betul-betul sesat. Dia buat. Dia pengaruh orang-orang dia. Dia hantar orang-orang dia. Dia bawa orang, orang yang bodoh ni, jahil ni. Dia bagi doktrin-doktrin. Akhirnya buka satu tarikat tasawuf yang sesat. Dan orang pun kata memang tasawuf pun sesat. Dia punya strategi dia. Tapi olah macam mana pun tetap Allah Ta'ala itu akan benda yang hak itu, tetap Allah akan jagalah. Jadi kita pun kena hati-hatilah benda yang penting ni biasalah banyaklah dia punya apa dia punya pirate dia kan benda yang masyhur original yang apa yang yang yang berkualiti maka dia punya cetak rompak dia pun banyak orang kau buat kalau benda yang tak laku ni orang malah nak buat cetak rompak bermasa je bon duit je bong modal dia benda yang oranglah yang orang suka yang betul-betul kualiti ha cetak rompak dia banyak sebab tu tasawuf ni satu satu apa satu kekuatan bagi umat Islam yang cuba dihapuskan oleh musuh-musuh Islam. Dengan dengan mengadakanlah tasawuf itu sendiri dan menjadi dengan mengadakan satu gerakan tasawuf yang sesat bukan satu malah berpuluh-puluh beratus-ratus sampai orang pun cakap memang tasawuf ini sesat. <coughs> Mana tadi? Bila? Kemudian Allah menjelaskan yang membisikkan di hati manusia iaitu dua golongan iaitu jin dan manusia. Allah berfirman maksudnya dari kalangan jin dan manusia. Ayat yang ke-6. Eh. Ayat yang ke-6 itu ayat terakhir. Minal Min itu daripada kalau disambung jadi minal. Jin, jinnah, jin, wan, dan manusia. Maknanya syaitan ataupun khunas ataupun yang membisikkan was-was ataupun maksiat dalam hati manusia ini ada daripada dua golongan. Lah. Satu daripada golongan jin, satu lagi daripada golongan manusia sendiri. Ha, maknanya manusia yang berperangai macam syaitan, lah, Abu Jahal dan sebagainya lah dan geng-geng dia. Lah. Dan sekarang pun ada lah. Apabila orang tu membisikkan menyuruh kita mengajar kita kepada kejahatan itu berarti dia syaitan berupa manusia. Banyak ayat-ayat lain lagi <coughs> dalam bawah bawah ni ada dia tahu. Artinya yang membisikkan di hati manusia itu sama ada syaitan jin yang membisikkan di hati manusia atau syaitan manusia yang membisikkan di hati manusia dengan cara memperlihatkan dirinya sebagai penasihat yang merasa belas kasihan. Dengan itu dia telah berjaya memasukkan kata-katanya ke dalam hati manusia yang menganggapnya sebagai nasihat. Akhirnya ia menjadi mangsa bisikan syaitan jin. Dia ada yang direct, tapi ada yang indirect. Dia tak tahu seguh jom kita pergi bisina, takde lah. Jom kita berjalan-jalan. -jalan. jalan gimana? Jomlah. Bawa bau lah kan. Bawa eh singgah aja sini. Okey. Pernah lah minum kat situ. Banyak perempuan kan. Dia pelan-pelan, pelan-pelan. Dia tak direct. Right? Ini menunjukkan bahawa bisikan jahat boleh lahir dari jin atau lahir dari manusia. Sebagai firman Allah yang bermaksud. Ini dia punya dalil yang lain. Demikianlah kami jadikan bagi setiap Nabi itu. Waqadha lika ja'anna li kulli nabiyin aduan iaitu musuh syayatin minal ins jin iaitu syaitan manusia dan syaitan jin sebahagian mereka mengilhamkan kepada sebagian yang lain kata-kata manis sebagai godaan al-an'am ayat 6 ayat surah 6 ayat 112 artinya permusuhan di sini bukanlah permusuhan biasa dan mutlak tetapi ia ialah kebolehan untuk menentang apa yang diberikan oleh Allah di antara manusia ada yang memilih meneruti bisikan syaitan. Dan ada yang berhati-hati menghadapi permusuhan dan bisikan mereka. Pilihlah. Allah Walaupun manusia ini majbur dari segi batinnya, dari segi hakikatnya. Tetapi secara zuhirnya Allah bagi dia pilihan. Supaya dia tidak akan menyalahkan Allah nanti. Ya Allah kalau dah takdirkan aku buat masyarakat. Buat macam mana? Ya Ya ke? Ada ketika kau nak buat begina tu tim kau tengah semayang tu tiba ada kuasa menarik kau keluar terkeluar daripada surau terus dibawa pergi dalam keadaan kau menentang tanah tanah tanah tanah tiba ditarik dekat tarik juga sampai jatuh dekat perempuan tu mana ada kita sendiri yang nak buat ya. Allah Taala takdirkan Allah bagi kita pilihan dan Allah tulis aku bagi dia pilihan dan dia memilih untuk buat maksiat Aku takdirkan dia sebagai ahli neraka Kemudian aku beri dia pilihan Dan dia memilih untuk berubah maksiat Akhirnya aku masukkanlah dia dalam neraka Kita nak nak berikan macam ni lagi Yang akan menjawab besok bukan mulut Kaki Ya Allah aku berjalan Aku berjalan ke tempat tu Tangan kata aku yang buka baju perempuan tu Mula dia kenapa tak ada saya terpaksa saya tak nak tapi ya, tak ada mulut dikunci alyaw <tukal> manakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aidiihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu hari yang mana mulut dikunci <tukal> wa tashhadu arjuluhum apa ni alyaw manakhtimu ala <tukal> <wa ta> afwaihim nakhtimu mengunci menutup afwah itu jamak kepada fah mulut Watu kallimuna aidiihim akan berkata-kata tangan-tangan mereka. Watahsadu arjulum akan menjadi saksi kaki-kaki mereka bima gano yang sibun telah ping mereka lakukan. Dia nak dia nak, dia nak kata apa? Mulut nak kata, "Ya Allah, engkau takdirkan aku buat maksiat." Mulut dikunci, nak cakap apa? Dan kaki tangan itu takkan akan tetatkan Allah. Nah, kita dah belajar kan dalam Oh, itu dalam tasawuf kitab Sulama Sebelum kita bila kita hati kita dah mula buat keputusan untuk buat maksiat dan memerintahkan tangan kaki dan anggota untuk untuk menyokong perkara maksiat tersebut, semua anggota akan akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, pelihara lah tuan kami ini kan jagalah daripada maksiat. Kami tak mau maksiat tapi dia nak maksiat. Kemudian dia jika dibuat juga, maka dia akan kata ya Allah kami tak kami apa ni? Bukan salah kami kena buat kerana Tuhan kami inilah yang telah Membuatkan kami bermaksiat Bagi kau maka kau seksual lah dia nanti Kita tak dengar lah Faham? Jadi kita diberi pilihan Pandai-pandailah kita Gunakan pilihan yang diberi oleh Allah Ta'ala tu Okay Nak habis kan eh? baca sikit ke perdomaan <tongan> hidup dan hukum hakam dalam surah ini Allah SWT telah mengajar kita sebagai satu rahmat buat kita bagaimanakah cara <tongan> bagaimanakah cara memohon perlindungan dari syaitan manusia dan jin syaitan manusia dan syaitan jin sebelum ini kita telah mengetahui bahawa menerusi tiga sifat tiga sifat eh. Allah iaitu rububiyah penguasa dan uluhiyah bukan tauhid. eh Sifat Kita ahli sunnah sulamah pun Memang mengukai Sifat rubi Allah Dan sifat uluhi Allah Tapi kita tak pecahkan Dia jadi Tauhid Allah telah melindungi mereka Yang memohon perlindungan Dari tipu daya Tipu daya syaitan Dan bahayanya Terhadap agama Kehidupan dunia Dan kehidupan akhirat Maksud rubi Menunjukkan jagaan Yang lebih Dan keperhatinan Yang cermat Terhadap penjaga Rubi ni sifat af'al lah. lebih kepada sifat af'al sifat perbuatan. memelihara kan Am amir rezeki dan sebagainya kalau uluhiyah itu lebih kepada sifat ketuhanan itu sendiri sifat ketuhanan Allah Sub Subhanahu wa taala menyebut bahawa dia adalah tuhan manusia sedangkan Allah merupakan tuhan bagi semua makhluk kerana dua sebab iaitu yang pertama kerana Allah mahu memuliakan manusia maka Allah mengisytiharkan dengan menyebut nama mereka bahawa dia adalah Tuhan kepada mereka meskipun mereka aa, meskipun mereka dimuliakan yang kedua kerana Allah memerintahkan manusia agar memohon perlindungan daripada kejahatan manusia lantaran itu Allah mengisytiharkan dengan menyebut nama mereka bahawa dialah yang melindungi manusia dari kejahatan manusia kemudian Allah menyebut dua sifat iaitu penguasa, malik dan uluhiya ilah, bagi menjelaskan kepada manusia bahawa dia adalah raja pemilik mereka yang sebenarnya meskipun mereka juga memiliki raja-raja lain bahawasanya dia Tuhan mereka dan yang patut Puja oleh mereka. Jadi tempat pengabdian diri melainkan kepadanya, kepadanya manusia patut meminta pertolongan, naungan Allah yang semestinya diharap, bukannya raja-raja dan penguasa yang lain. Jadi saya dah jelaskan, hai tuan, masa kita bahaskan tentang taus. Yang, yang tiga perkara yang perlu ada dalam diri kita lah sedikit kita memohon kepada Allah. Yang, yang di, apa? Diceritakan oleh Imam Fakhruddin Ar Razi. Yang pertama kita kena ada ilmu. Sebab tu dia bagitahu dulu. Diperintahkan untuk kita mohon perlindungan, kemudian dia bagitahu dulu bahawa pak tu tiga. Rabbin Nas. Allah nak, kita kena tahu bahawa Allah ni Allah Rabb bagi manusia yang memelihara, yang menguasai, yang mengontrol, yang menjaga, yang semuanya lah. Allah adalah Allah. Malikin Nas yang memiliki manusia, yang menguasai manusia. Yang kita kita pun Allah kuasai, yang nak buat jahat kat kita pun Allah kuasai dia juga. Kita kena tahu benda itu. Ilah in yang kita sembahkan hanyalah Allah. Tidak ada lain, maknanya tidak ada selain Allah yang boleh bagi perlindungan kepada kita, yang boleh bagi manfaat kepada kita, yang boleh bagi manfaat. selain Allah. Itu ilmu tu kena ada mantap dalam hati ya bila dah ada perkara tu bahawa yang hanya boleh tolong kita hanyalah Allah yang layak tolong kita hanyalah Allah orang selain daripada Allah tak boleh tolong kita tak boleh pelihara kita, maka timbullah yang kedua dipanggil halat halat, keadaan diri keadaan hati tu timbul setelah ada ilmu baru timbul halat, keadaan hati iaitu ingin memohon kepada Allah kemudian yang ketiga barulah, timbul amal iaitu berdoa dan beramal berdoa, memohon pada Allah. Contohnya saya bagi hari itu kan. Kalau kita kita tahu kita sekarang ni kita ni lemah, kita tak ada duit, kita pokai. Kita nak perlukan duit sekarang ni. Kita tahu keadaan kita. Kemudian kita tahulah ada kawan kita fulan bin fulan tu dia kaya, banyak duit dan tak pernah pelukut, minta je, pantang minta mesti bagi, tak pernah tolak. Bila ada pengetahuan dalam hati kita tentang orang diri kita yang yang tak mampu, yang tak ada duit, yang yang tak ada buat apa-apa ni dan orang tu pula dia ada duit banyak dan boleh bantu minta memang, memang tak pernah tak bagi. Maka baru timbul dalam hati kita ingin meminta kepada dia. Bila timbul dalam hati kita keinginan untuk minta kepada dia, baru kita pergi berjalan ke dia, jumpa dia, assalamualaikum tuan, apa khabar? Ada ajak sikitlah, kan? Dan kita yakin, apa? Kalau kita minta kat orang lain ni tak bagi, kita tahu dia seorang yang boleh bagi. Dengan yakinnya, maka kita akan bergerak, timbul dalam hati kita keyakinan bahawa dia akan dapat tolong kita dan kita pun pergilah melakukan perbuatan iaitu bergerak menuju dan berjumpa dia, minta dia. Ini tiga perkara itu pentinglah untuk dapatkan kesan kepada setiap permintaan kita kepada Allah. Tiga perkara itu penting. Ilmu tentang Allah kena tahu, ilmu tentang diri kita kena tahu, kemudian kena perlu timbul rasa dalam hati itu sebabkan ilmu tadi, kemudian diikuti dengan perbuatan adalah ia berkesan bukan saja tak awas saja atau permohon perlindungan apa sahaja pun kena ada benda ni. Mata Allah bagi tahu dulu kan tiga-tiga. Tiga sifat Allah. Diperbetul di bawah nanti. Surah ini menjelaskan bahawa pembisik itu sama ada syaitan jin atau syaitan manusia. Hasan berkata, Hasan Basri Kedua-duanya adalah syaitan. Sama ada manusia ke jin ke syaitan. Syaitan ni maknanya dari segi bahasa dah tahu itu kan. Penderhaka. Syaitan ni penderhaka dari segi bahasa. Sama ada syaitan jin yang menimbulkan bisikan di hati manusia atau syaitan manusia yang menggoda manusia secara terang-terangan. Kata dah berkata di kalangan jin ada syaitan, dari kalangan manusia juga ada syaitan. Maka hendaklah kamu memohon perlindungan dari syaitan manusia dan juga jin. Ustaz saya dulu bahasa apa yang degil dahka? Syaitan. Panggil Saya pun mula-mula terkejut juga, ustaz kena panggil dia syaitan, ustaz kesian dia. Smart. Dia kata, dia kata saya syaitan dari segi bahasa. Degil dahka tak pernah nak cakap. Oh ya kita kalau orang panggil, panggil orang syaitan, nanti rasa macam tubuh sangat. <gambang> Ustaz tu kan? kata tak ada. Ini dia segi. Dia kata orang Arab, dia kalau macam kalday dia, macam tak ikut dia, macam dia sebat kalday dia tak nak berjalan ke unta tanah jalan dia panggil syaitan. Maknanya syaitan di situ, bukannya syaitan. Maknanya penderhaka lah. Tak dengar cakap. Diperhatikan di sini, bahawa sifat Tuhan yang diminta perlindungan daripadanya, dalam surah Al-Falaq, disebut dengan satu sifat saja, iaitu... Dia adalah Tuhan waktu subuh. Qul a'au zubirabil falak. Kat situ dia kata robbil falak saja. Sementara kejahatan yang dipohonkan supaya dijauhkan dalam surah ini adalah tiga perkara yang menjahannamkan iaitu malam. Perempuan tukang sihir yang menghembus sembus, dan penghasat dengki. Ini pembahasan tentang Kula Azul Al-Falaq lah Maknanya Memohon kepada Allah di Disitu disebut satu sifat Allah Yaitu Rabbil Falak Tuhan yang menguasai waktu subuh Tetapi Yang kita pohon perlindungan daripada apa? Min syarihah siqin izah wakab Daripada kegelapan malam Wa min syarih nafas hatifil unqad Daripada perempuan tukang sihir yang muhambus-hambus kepada Dia punya tulang alat dia itu kan Kemudian Wa min syarihah siqin izah asad Daripada apa ni, apa ni, hasad dengkinya orang yang hasad Tiga kejahatan kita minta Perlindungan tapi kita hanya sebut satu nama Allah Itu kurang lebih dafalak Manakala dalam surah ini pula Sifat Tuhan yang dipohon Perlindungan daripadanya disebut dengan Tiga sifat iaitu Rab, Malik dan Ilah Rabin Nas Malik In nas, Ilah In nas. Nampak tu? Rab, Ilah, Rab, Malik, Ilah Tiga nama Allah disebut Tiga sifat Allah disebut Sementara kejahatan yang dipohon agar dihindari disebut dengan satu sifat jelek ataupun buruk saja iaitu bisikan bisikan syaitan. Motif yang menyebabkan perbezaan antara dua surah ini ialah kerana yang diminta dalam surah pertama ialah keselamatan jiwa dan jasad. Manakala yang diminta dalam surah ini adalah keselamatan agama. Bahaya terhadap agama walaupun kecil lebih besar daripada bahaya dunia meskipun bahaya dunia itu juga besar minta perlindungan daripada mangguk gelap malam minta perlindungan daripada tukang sihir minta perlindungan daripada hasad dengki hanya sebut satu nama Allah saja maknanya seolah-olah lah bukan maknanya nak tunjukkan bahawa yang mohon pertolongan Allah daripada bisikan syaitan tu lebih dahsyat lagi kena sebut tiga nama tiga sifat Allah Rabb Uluhiyah dengan Malik hanya untuk memohon perlindungan daripada Bisikan syaitan saja. maknanya bisikan syaitan itu lebih bahaya daripada kegelapan malam, daripada tukang sihir, daripada orang yang mendengki. sebab bisikan syaitan tu boleh membawa kita sila-sila kepada syirik. Itu menyebabkan agama kita akan jadi rosak. Ini perbezaan antara dua surah. Ini nak, nak minta, minta perlindungan Allah daripada syaitan, daripada bisikan-bisikan syaitan kepada hati kita. Tiga nama, tiga sifat Allah disebut. Dan dalam surah yang Al-Falaq itu. Satu sifat Allah saja yang disebut Malah yang diminta tu Perlindungan daripada tiga kejahatan Iaitu malam, tukang sihir dan hasad dengki Wallahu a'lam. Ada soalan dekat tu InsyaAllah minggu depan kita masuk Kulal Al-Falak Mudah-mudahan faham lah Biasa basuk apa biasa, uh, Lepas ni dalam semayang baca Kulal al bin Nas tu Tahu lah Kul tu apa A'udzu tu apa Bi tu apa Rabbin Nas tu apa Malik tu apa Nas tu apa Ilah Nas Min Syaril Waswas Khunnas Al-Lazi Iwaswi Iwaswi Fee Sudu An-Nas Minal Jin wan. Setiap perkataan tu tahu eh? InsyaAllah Sini kita buat ujian Nak belajar bersaraf kan nah, Ni belajar melalui Tafsir pun boleh Jadi kita semayang kita baca pun, kita bila imam baca pun kita boleh menghayati maknanya ataupun kita baca sendiri pun kita boleh menghayati maknanya. Ada soalan? Lepas kita buat sikit ni apa? Peringatan tentang umur insan. 5 minit lagi. Ain ada soalan? Soalan apakah yang dimaksudkan dengan dakwah secara hikmah? Ud'u ila sabili rabbika bil mau bil hikmati wal mauizatil hasanah. Bil hikmah wal mauizatul hasanah. Berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Maksud hikmah di sini. Hikmah ni bukan berarti setiap keadaan tu lemah lembut cakale lek. -lok. Dia ada setengah tu hikmah dia ambil pedang <laughs> ambil rotan ah itu hikmah juga hikmah ni bergantung kepada keadaan dia bergantung kepada keadaan tengok pada orang yang kita nak nak jumpa kita nak dakwah keadaan masa itu macam mana tapi nanti di sini akan jadi benda yang subjektif. masing-masing akan menafsirkan hikmah tu menurut dia punya pemahaman. Contohnya dia kata tadi orang tu okay, dia nak dakwah kepada contohnya uh, Mat Black Metal. Dia pun pakai pakaian Mat Black Metal pergi nak bertujuan niat dia nak mendakwah Mat Black Metal. Nak, nak mendakwah kepada pemuzik-muzik dia pun main gitar, goreng ala Stevie Ray steel. Orang tengok pun, "Hoo, lahsyat dia." Tapi dia ah dia agama. Aduh lama kita malas nak bagi kalau kita dakwah kepada orang gunakan kebatilan pada zahirnya pada awalnya yang tampak tu, kebaikan yang tersebar tapi pada akhirnya nanti yang akan tersebar itu kebatilan itu sendiri sebab Allah Subhanahu hantar Nabi Nuh sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun seorang itu mendakwah dengan kebatilan tak pernah pun ada ulama nabi-nabi ah. yang dakwah pakai muzik tak pernah pun nabi-nabi dakwah pakai perniagaan tak pernah pun Nabi-Nabi dakwah tu pakai sihir. Tak pernah pun Nabi-Nabi itu -Nabi dakwah pakai benda-benda yang batil. Konon-konon nak ambil hati orang yang, umat yang sedang di uh, diselubungi oleh perkara batil tersebut. Tugas dakwah satu perkara yang lain. Cara berdakwah pun satu perkara yang lain. Diterima atau tidaknya dakwah kita itu pun satu perkara yang lain. Kita ditugaskan untuk berdakwah dengan cara yang ditunjuki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tu terima ke, orang tu tak terima ke, itu bukan tugas kita. Kalau kita kata, oh, nak gunakan gitar untuk mendakwah orang. Seolah-olah lah kita menganggap macam kita kita punya gitar itulah esok akan bagi kesan kepada orang tu. Gitar tak bagi kesan kepada siapa-siapa pun. Quran pun tak boleh bagi kesan dekat sesiapa pun. Yang bagi kesan nanti jadianlah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada orang tu dia sebenarnya dia menganggap bahawa dengan menggunakan muzik misalnya, dia boleh mengubah pemuzik-pemuzik yang sedang ada. Dia silap di situ. Dakwah tu memang satu perintah, tapi cara melaksanakan dakwah tu ikut apa yang Nabi dah ajarlah seluruh nabi-nabi dakwah tapi tak ada pun yang dakwah bagi kita. Bukan tak ada Al alat-alat alam mukjizat sama-sama nabi kan tak ada. ada. Dan sebab apa nabi itu berdakwah dan dia tahu bahawa berkali-kali <tuh> kan Allah Taala tegur nabi kan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man Kamu tidak boleh beri petunjuk hidayah kepada orang yang kamu sayangi sekalipun Tapi Allah lah yang memberi. Ya, butunjuk dari siapa yang dia kendaki. Jadi kita berdakwah, kita dakwah kerana itulah satu perintah Allah dan kita dakwah dengan cara Nabi. Hikmah dia macam mana? Itu kena belajarlah. Hikmah itu macam mana? Kena belajar dan kena ada terjuruah ataupun dia panggil apa ni experience. Dakwah ni kita sekali dakwah tak boleh kita. Kita kita dengan hikmah dah puluh-puluh tahun dakwah baru oh, kita boleh kata oh hikmahnya nak berdakwah macam ni. Sebab tu ada orang mula-mula dia dakwah, dia semangat lebih jas. Tapi dah 10 tahun, dia dah betul-betul dakwahnya, dia tahu sebenarnya nak dakwah tu, dia tak boleh main. main Dia menurut dia punya sini lah, dengan ilmu yang dia ada, dengan pengalaman yang dia ada, akan timbul hikmah di situ. Akan diberikan hikmah oleh Allah. Bila dia bersungguh-sungguh dalam berdakwah, berdakwah ikhlas kerana Allah, Allah akan bagi dia hikmah. Dan dalam akurat Al Allah begitu. Ha, Bersama siapa yang diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Jadi hikmah tu hanya akan dapat melalui ilmu dan pengalaman. Yang lama lah, ilmu pun perlu bertahun-tahun, pengalaman pun bertahun-tahun. Ha, jadi dia kalau dia menganggap hikmah tu menurut dia sendiri dan terkeluar daripada manhas cara Nabi SAW, mungkin pada awalnya dia nampak benda tu dapat memberikan kesan. Tetapi akhirnya kawan dia itu jadi ditarik juga akhirnya kita tak boleh menganggaplah kita tak boleh menganggap benda yang kita gunakan tu mempunyai kesan. Siapa yang menganggap itu berarti dia dah syirik khafi. kita dakwah patu cara yang telah diajar oleh Nabi dan selesai masalah dan istiqamahlah. Jadi kalau orang tu kita nak konon-konon nak nak ah nak tarik mak disco, kita pun kena jadi mak diskor dulu boleh, kita pun pakai dressing Mak Disko, pergi Disko niat nak dakwah orang Disko Nabi tak buat macam tu kan tak sana jadi nak dapatkan hikmah dalam berdakwah ni perlu boleh ilmu dan pengalaman dan yang penting kita dakwah cara Nabi itu yang terbaik dia tak menghalang lah Saya tak kata tak boleh dakwah dengan cara-cara yang seperti orang sekarang buat dakwah Terbaik Cuma saya nak katakan kat sini Yang terbaik itu ikut cara Nabi SAW terbaik Setiap yang yang yang mana Allah Allah tunjukkan kepada Nabi yang dia bawa itulah yang terbaik kan? Kita tak tengok kesan Kesan ni bukan kita punya kerja Nabi Ibrahim tak ada seorang yang ikut dia Nabi Nuh 950 tahun 83 orang Tak ada ubah strategi pun Sama je strategi dia 950 tahun Bukan maksudnya bukan kita yang hasil yang penting tugas tu kita laksanakan. Wallahualam. Sambung lepas insyaallah. Jadi setakat tu apa yang baik itu daripada Allah apa yang tidak berkeselamatan saya lah. Jadi saya minta ampun kepada minta maaf kepada tuan muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah senang bagi kita taufik bagi kita faham amalkan sampaikan dan kita tutup majlis dengan kafaratul majlis subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanarabbika rabbil izzati lama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh